السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddini wa bahad Ma'ashir al-ikhwa Sebuah hadith Dari Nabi Ali Syarif, yang sudah tidak asing di benak kita, sering kita dengar, sering kita buka, sering kita baca, mungkin di antara antum sudah ada yang menyampaikan. Diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Imam Muslim Dari Sahabat Umar Ibn Al-Khattab Khalifah Amirul Muminin yang kedua Bahawa Nabi Al-Salaam bersabda Innama Al-A'amalu Bin Niyat Setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa inna malikulimri imana wah. Dan setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niati. Faman kanaat hijratuh ilallah wa rasulih. Barangsiapa yang kemudian dia berhijrah. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan karena Rasulnya, Fahijratuhu ilallah wa Rasul. Maka dia akan mendapatkan bahada hijrah kepada Allah dan Rasul. Omengkhatihjratuhu li dunia yusibuhal dan kebalikan dari ini semua, babbila ada di antara mereka yang hijrah tujuannya untuk perkara dunia. Mencari rezeki, mencari emas dan perak, mencari kenikmatan harta. Awi meraatin yan ataupun dia berhijrah dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila mahajrail. Maka dia pun akan mendapati sesuai dengan apa yang dia hijraj ini merupakan hadis penting ikhwani hafizahkumullah saking urjannya hadis ini sampai-sampai Imamul Bukhari meletakkan hadis tersebut di mukaddimah pendahulu hadis pertama di dalam sahihnya yang antum kenal dengan istilah sahih apa? Sahih Bukhari Saking pentingnya hadis ini Sampai Imamul Bukhari Meletakkan hadis itu Pendahulu daripada Ribuan hadis yang lain Supaya menjelaskan Kepada pembaca Kalau amalan niatnya Tak benar percuma Kalau amalan niatnya tidak sesuai maka amalan tersebut tertolak amalan itu batal. Dan tidak hanya Imam Bukhari bahkan kata Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahullah, "Man arad an yuznif kitaban, faliyabda bihadal hadis." Kata ibn Mahdi barang siapa yang ingin membuat kitab Barang siapa yang ingin menulis ilmu syar'i Hendaknya dia mulai dengan hadis ini Dan Yang penting Ini anjuran dari Abdul Rahman Ibn Mahdi Ulama dari kalangan terdahulu Di dalam hadis ini ikhwan, ya, Terkandung berbagai macam Intisari-intisari Hukum-hukum yang terdapat Di dalam perkara syari'at Bahkan sampai berkata Imam Syafi'i Siapa yang tidak tahu Syafi'i Mazhab yang dipakai Di Ibu Pertiwi negeri kita Indonesia Berkata Imam Syafi'i Rahimahullah ketika sampai Pada hadis ini beliau meng Mengatakan thuluthul ilm Hadis ini sepertiga jahil Ilmu syarat ini banyak Hadis ini kata Imam Syafi'i sepertiga jahil sudah mencakup sepertiga dari ilmu-ilmu syarikat. Yatkhul fi sabina baban min al fikih. Bahkan hadis ini masuk sampai 70 permasalahan di dalam perkara fikih. Masya Allah. Satu hadis. Ini. Karena saking berharganya hadis tersebut dikatakan oleh Imam Syafi'i masuk 70 permasalahan dalam perkara fikih. sehingga penting bagi kita untuk mengkajinya penting bagi kita untuk memahami setiap lafad dari sabda-sabda Nabi Alaihi A.S di dalam hadis ini Nabi Alaihi A.S bersabda innamal a'mal sesungguhnya amalan amalan yang bagaimana? amalan itu banyak perlu diketahui amalan itu terbagi menjadi dua amal az-zahirah dan amal al-bathinah yang pertama amalan yang nampak bisa kelihat bisa dipandang apa amalan yang nampak melafazkan dua kalimat syahadat mengerjakan solat yang wajib maupun yang sunah mengerjakan zakat puasa haji dakwah jihad, amal bil ma'ruf wa nahi anil munkar ini semuanya apa? amalan yang nampak yang kedua amalan yang batin, tidak bisa dilihat enggak nampak apa amalan batin? beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia meyakini Allah ada dia beriman dengan rububiyahnya uluhiyahnya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik dia beriman dengan para rasul dia beriman dengan alkitab, dia beriman dengan malaikat, dia beriman akan adanya hari akhir dia beriman kepada takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tulis baik dan buruk ini amalan apa? amalan batin Innaal-amalu segala amalan mencakup keduanya amalan yang apa tadi? zahir dan padah sesuai dengan niatnya. Nah, di sini ikhwani afidzakumullah penting bagi kita untuk mengetahui pembahasan seputar niat. Kita akan jadikan beberapa poin untuk memudahkan. Faedah atau poin yang pertama, apa sih definisi niat? Kita sering mendengar kata-kata niat Mengucapkan katanya niat Ketika ditanya apa artinya niat Tidak tahu Definisi niat itu Bisa dilihat dari dua sisi Yang pertama dari sisi bahasa Yang kedua dari sisi istilah syar'i. Dari sisi bahasa Artinya niat adalah Al-Qas Keinginan Tujuan Maksud Ini arti apa? Niat secara bahasa Apa artinya niat? Al-Qas Maksud Tujuan Dan keinginan Secara istilah syar'i, Niat diartikan Al-azmu Bifi'lil ibadah Tekak bulat dan kemauan untuk menjalankan ibadah tujuannya apa? taqaruban ilallah taikat bulat kemauan untuk melaksanakan ibadah, karena apa? dengan tujuan apa? mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala di sisi ini maksud dari apa? dari niat oleh sebab itu, ikhwani, afiqahumullah, niat ini rukunnya ada dua. Niat ini rukunnya ada dua. Yang pertama niatul amal, adanya sebuah amalan. Ya wajar kalau enggak ada amalan ya. Bagaimana dengan niat? Maka rukun niat yang pertama adanya sebuah amalan, yaitu apa ibadah dengan berbagai macam bentuk ibadah ini rukun yang pertama niat harus adanya amalan yang kedua rukunnya niat adalah al-ikhlas adanya ibadah tidak cukup dia kerjakan begitu saja tidak cukup harus kita penuhi rukun yang kedua kita kerjakan amalan ibadah tersebut tujuannya karena apa? kuburan jawabannya tidak karena umat manusia tujuannya tidak kita kerjakan amalan ibadah tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena riak bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji dan ini ikhwani afidhahumullah dalilnya banyak baik dari Al-Quran maupun dari hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam di antaranya ayat yang sudah antum hafal semuanya. Wama umiru illa li'abudul Allah lahuddina munafa. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dalam keadaan apa mukhlisin ikhlas. Ini rukun. Dalam Al-Quran disebutkan kita tidak diperintahkan menjalankan ibadah melahinkan harus dengan adanya ikhlas. Ini satu ayat. Ayat yang lain yang antum juga semua sudah mengafalnya. Kul inna salati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati aba' lillahi rabbil alami. Katakanlah salatku, sembelihanku, kehidupanku, matiku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu di sisinya. Wabithalika umir turingan ini kita diperintah. Ini syarat. Iaitu ikhlas. Dalam hadis Nabi AS, hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Allah SWT berfirman. Ana aghna syuraka ani syirk. Allah subhanahu wa taala menegaskan aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu yang ada Allah Maha Kaya. Aku tidak butuh dengan ada yang kesirikan, kesirikan. Manasroka ma'nyafihi gairi tarat tuwa sirka. <Sessizyi> Barangsiapa yang menjadikan sekutu-sekutu tandingan, tandingan di sisiku, aku akan tinggalkan mereka dan kesirikannya. Aku akan tinggalkan mereka. Tidak dipandang. Tidak dikasih rahmat. Tidak dikasih pertolongan. Aku tinggalkan mereka. Dan sekutu-sekutunya. Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari kita. Kenapa? Tidak ada ikhlas. Ini poin yang pertama. Ketika kita sudah memahami definisi. Niat. Rukun-rukunnya niat akan muncul faedah yang kedua yang ada hubungannya di mana letaknya niat Letaknya niat ikhwani afidhakumullah tinggal antum liad dari definisinya secara bahasa maupun secara istilah selesai Kita katakan tadi apa artinya niat secara bahasa Hah Apa tadi artinya niat secara bahasa keinginan maksud maupun tujuan. Yang namanya keinginan, yang namanya maksud, yang namanya tujuan adanya di mana? Dalam kalbu. Ada yang tahu? Ini dari sisi definisi saja. Ini dari sisi bahasa. Coba lihat arti niat dari sisi istilah. Apa artinya dari sisi istilah? Kemauan Enamannya ya, tekad dan kemauan adanya di mana? Dalam hati. Gak ada yang tahu. Antum jalan ke utara. Saya nggak tahu apa tujuannya Antum jalan ke utara. Mungkin kita kita sama-sama berjalan ke arah sana. Tapi Antum punya maksud sendiri, Anna punya maksud sendiri. Siapa yang tahu? Ya dirinya. Dari sisi definisi saja sudah bisa dimengerti. Niat itu adanya dalam hati. Bukan amalan yang bisa dipandang di badan kita. Dari sisi yang lain, ikhwani afi'zakumullah, enggak ada satupun hadis sahih, apalagi hadis da'if. Da'if enggak ada, apalagi yang sahih. Tidak ada satu pun hadis sahih ataupun hadis dhaif yang menyatakan bahwasanya niat itu di lisan. Tidak ada satu pun hadis dhaif ataupun hadis sahih yang menyatakan bahwasanya niat itu adanya di lisan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwani afidhakumullah sampai berani menukilkan ijma' kesepakatan di antara para ulama akan perkara ini. kata beliau niat tatba'ul ilm niat ini connect dengan sesuatu yang sifatnya pengetahuan sekali lagi saya ulang anniya tatba'ul ilm niat ini connect berhubungan bersambung dengan sesuatu yang sifatnya pengetahuan, artinya kata Syekhul Islam Ibn Timiyah faman alima arada fi'lahu maka barang siapa yang mengetahui apa yang dia kerjakan berarti dia sudah niat kata Syekhul Islam Ibn Timiyah niat ini berhubungan dengan pengetahuan barang siapa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan sekarang? Berarti dia sudah apa? Sudah niat. Walaupun tanpa harus di diucapkan. Kata beliau izla yumkin fi'lun bila niyyah karena enggak mungkin perbuatan tanpa adanya niat mustahil. sehingga dari sini ikhwani afidahkumullah bimbingan dari para ulama dari definisi niat menunjukkan kepada kita letaknya ada di dalam kolbu faedah berikutnya yang ketiga apa sih tujuannya niat apa tujuannya niat perlu antum ketahui an syariat syuriat li sebabaini roisiya niat itu disyariatkan karena dua sebab utama tidak ada yang lain niat itu disyariatkan karena dua sebab utama yang pertama li temyis bainal ibadati wal adah sebab yang pertama disyariatkannya niat untuk membedakan antara ibadat atau ah, adat. Ini tujuannya niat. Tujuan yang pertama niat adalah untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang tradisi, kebiasaan ataupun adat. Ambil contoh saja. Di masjid ini ada dua orang. Yang satu sebelah kanan paling ujung. Yang satu sebelah kiri paling ujung. Anggap saja. Contoh. Di masjid ini enggak jauh-jauh. Ada dua orang. Yang satu sebelah kanan. Yang satu sebelah kiri. Yang kanan. Dia duduk di masjid. Tujuannya apa? Untuk istirahat. Masjid tenang. Nyaman. nikmat, Tenteram hati. Jauh dari kegaduhan keributan. Yang di sebelah sana mereka datang ke masjid duduk untuk ketenangan hati, istirahat. Yang di sebelah kiri, dia duduk sama-sama. Tapi tujuannya untuk beretikaf. Amalannya satu, sama-sama apa? Berdiam diri di masjid. Yang satu untuk istirahat, yang satu untuk etikaf. ingga dapat apa-apa? Yang ini dapat apa? Pahala. Dari mana? Taunya? Dari apa? Niat. Ibaratnya satu. Perbuatannya satu. Begitu pula ada dua anak. Dua pemuda dalam satu meja. Dihidangkan dua piring. Dengan lauk yang sama samping kanan ada segelas minuman yang satu dia santap karena untuk mencukupi nafsunya dia lapar dia ingin hilangkan lapar wajar normal manusia dia santap yang satu dia santap di waktu yang sama lauknya sama, porsinya sama tapi tujuannya untuk menguatkan dirinya Jangan sampai sakit Supaya sehat Untuk menjalankan ibadah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan ikhwani abdiullah Bayangkan para hadir Perbuatannya satu Ini tidak dapat apa-apa Dan ini dapat pahala Makanya kalau bisa Segala amalan kita niatkan Dengan niat yang baik Kalau bisa Jangan ada sebuah kebiasaan Niatkan untuk ibadah Ini contoh yang kedua Contoh yang ketiga Dua anak kembar Dua-duanya subhanallah dewasa jadi konglomerat Dua-duanya kaya raya Di hari yang sama mereka pakai bajunya pun kembar, yang satu pakai baju biru, yang kedua pakai baju biru, baju mahal, kena orang kaya, pengelompok. Si A kembar ini, mukanya sama, pakaiannya sama. Si A pakai baju litarofok, tujuannya untuk berbanggadi, pakaiannya bagus man, sehingga apa mudah. Tak kabur, sombong, merendahkan orang lain. Yang satu lagi sama-sama pakai baju yang mahal. Tapi tujuan dia apa? Menampakkan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Anda dikasih kelebihan oleh Allah SWT berupa rezeki. Antum cukupi keluarga anak istri. Antum tidak menggunakan baju yang compang-camping. Ini tidak ada masalah. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani hadisnya sahih Nabi alaihi salatu wasalam bersabda innallaha yuhibb an yara athar ni'matil abdi alaih Allah subhanahu wa ta'ala itu cinta kalau melihat seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kenikmatan tersebut nampak pada dirinya Allah cinta Tujuannya untuk apa? Ber bersyukur, bukan untuk sombong, bukan untuk merendahkan orang lain. Ini perbuatannya sama, pakaiannya sama. Yang ini nggak dapat apa-apa, bahkan berdosa. Yang ini mendapatkan pahala. Yang membedakan apa? Niatnya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Di hari Jumat ada dua orang yang sama di hari Jumat. Sama-sama menggunakan baju favorit, baju terbaik. Yang satu menggunakan baju putih. Dia beli di Mekah. Tujuannya apa? Karena hari Jumat ini dah libur. Ya, pakai baju bagus. Tujuannya karena hari ini bertepatan dengan hari libur. Yang satu lagi sama-sama menggunakan pakaian putih, pakaian yang paling bersih. Tujuannya kenapa? Untuk mengikuti sunnah Nabi pada hari Jumat. Karena sunnah Nabi Alisolatul Salam pada hari Jumat. apa menggunakan pakaian yang ter, yang terbaik, yang paling bersih, yang paling bagus. Amalannya sama, niatnya berbeda. Ya beda kan jarahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dari dua sahabat Abu Sa'id al-Khudri Dan Abu Hurairah Nabi al-salatu wassalam bersabda Man iqtasala yaum al-Jum'ah Walabisa ahsana thiabih Barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah masyaAllah. Kemudian dia pakai baju yang paling bagus Pakai baju yang paling baik Sesuai dengan kemampuannya. Wamashtir. Setelah itu ambil minyak wangi yang dia punya, tak berlebih-lebihan, tak memaksa. Dia ada minyak wangi ambil, oletkan tangan, oletkan ke baju. Thumma at al masjid, fa sal wa ansaat hatta kharajil imam. Kemudian setelah itu dia berjalan menuju masjid. Tujuannya apa ini salat? salat Jumat masuk ke dalam masjid dia salat kemudian setelah itu dia diam sampai imam datang dia mendengarkan khutbah dengan khusyuk tumakninah sampai selesai imam salat apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam gafaratun lima bainaha wa bainal jum'atil lati qablahha merupakan kafara artinya kafara Menghapuskan dosa-dosanya Jumat ini sampai Jumat yang sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalan yang ringan, amalan yang sebeli. Mungkin terkadang diantara kita enggak perhatian pakai baju yang baik, pakai minyak wangi, seadanya. Enggak memaksa, enggak berlebih-lebihan keluar ke masjid. Salat dua roka'at tahiyatul masjid Tambah salat lagi sunnah secara keumuman enggak ada masalah Baca Al-Quran sampai imam datang Berkhutbah dia dengarkan dengan khusyuk Tidak berbicara kanan kiri Kemudian sampai imam selesai Salat apa? Satu pekan dosa-dosa kita dihapus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dosa-dosa kecil Masya Allah Oleh sebab itu perbaiki apa? Perbaiki niat Ini contoh yang keberapa tadi Contoh yang keempat Contoh yang kelima Kita cukupkan Dua orang Atau dua wanita Yang satu Dia enggak makan Dan tidak minum Menelahan lapar dan dahaga Dari pagi mungkin sampai malam 12 jam dan satu lagi juga sama menahan lapar dan dahaga enggak makan enggak minum yang satu ini tujuannya untuk diet supaya kelihatan ramping berat badannya turun atau mungkin untuk tujuan yang lain diambil darahnya biasa disuruh puasa maksudnya puasa di sini enggak makan dan minum anggap terlalu panjang sampai 12 jam dan yang kedua, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan ibadah tersebut. Yaitu ibadah puasa. Yang satu, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang satu, dapat banyak ganjaran. Allah melalui lisan nabinya alaih salatu wassalam nabi bersabda man soma yauman fisa bilillah ba'adallahu an wajhihi sabaina kharifan minan nar barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 musim berarti kurang lebih sekitar 40 tahun Kenapa disebutkan wajah? Karena wajah yang paling peka terhadap hal-hal yang membahayakan. Terlebih lagi api. Diselamatkan wajahnya. Maksudnya disini seluruh tubuhnya. Puasa satu hari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pada riwayat yang lain. Asyamu junnah. Puasa itu perisai. Benteng dinding yang tebal. Asyamujunnatun yasta jinubi hal abduminanar yang menjadi penting antara seorang hamba dari sengatan abinaraka. Asal amalannya za niatnya yang berbeda ya berbeda pula apa yang mereka dapat. Inna amalu bin niyat. Ini tujuan yang pertama. Apa tadi tujuan yang pertama? Ah, tujuan niat yang pertama tadi apa? Membedakan antara ibadah dengan Kebiasaan. Tujuan yang kedua, niat, Membedakan antara jenisnya ibadah. Kalau yang pertama tadi, membedakan antara ibadah dengan apa? Kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ibadah ini banyak. Yang kedua ini jenis ibadahnya. Contoh sekarang, yang pertama Ada dua orang dalam satu masjid Di waktu subuh Yang satu Sholat dua rokaat, yang satu Sholat dua rokaat Yang ini sholat apa? Kobli ya? Yang ini sholat apa? Sholat wajib, tahu dari mana kita Yang membedakan apa? Niatnya Ini dalam satu sholat Contoh yang kedua Ikhwani Afidahkumullah ada orang yang mengeluarkan hartanya. Dia panggil sepuluh fakir miskin. Dia kasih makanan sampai kenyang, Sepuluh orang. Yang satu. Karena dia dulu pernah bersumpah. Demi Allah anak tidak akan masuk ke rumah ini. Ternyata kemudian dia masuk. Maka dia harus melebur sumpah. Dan kahfarah sumpah ini memberikan makanan kepada siapa? Sepuluh fakir miskin. Yang satu juga sama, mengeluarkan uang Mengambil 10 fakir miskin Diajak ke warung Dikasih mereka makanan sampai kenyang Tujuannya kenapa? Karena sebelum Sepekan yang lalu dia pernah bicara Kalau jobku berhasil Proyekku Gol Aku mendapatkan untung Aku akan mengeluarkan harta Untuk memberikan makan kepada fakir Miskin jumlahnya 10 orang Yang kedua ini apa? Hah? Kalau yang pertama tadi kafar Yang kedua ini apa? Nazar. Apa yang membedakan? Niatnya Ini contoh yang kedua Contoh yang ketiga Ada 4 orang Saya kasih permisalah 4 orang Dengan amalan yang sama Menyembelih kambing. Yang satu dia sembelih pada tanggal 12 Dhuhr Hijjah. Ingat yang pertama menyembelih pada tanggal berapa? 12 Dhuhr Hijjah. Orang yang kedua menyembelih kambing. Karena datang tamu tidak ada daging. Ada tamu tidak ada daging. Dia sembelih punya kambing. Dia sembelih. Ini yang kedua. Yang ketiga dia sembelih kambing. Di hari ketujuh setelah anaknya lahir, ini yang ketiga. Yang keempat dia bawa kambing ke satu kuburan dia sembelih di hadapan kuburan tersebut. Ada empat orang amalannya sama, menyembelih kambing. Yang satu tadi apa? Nah, yang satu apa sembelih kur? Kurban. Yang kedua apa? Melayani. Tamu boleh. Mubah. Bagus. Yang ketiga? Hah? Akhir Yang keempat apa? Syering. Mana yang membedakan? Niatnya. Nah. contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ikhwani, hafizakumullah. Dia junub. Dia Junub, hadat besar. Kemudian dia masuk ke laut, Pure Tujuannya apa refreshing? Maka hadatnya tidak bisa terangkat. Karena niatnya apa? Refreshing. Dia masuk ke kolam renang, tujuannya untuk Apakah sah mandi wajibnya? Jawabannya apa? Gak sah. Atau orang yang junuk masuk ke kamar mandi. Dia kucurkan air ke seluruh badan. Cuaca di Jember ini panas hari-hari ini. Dia ingin mendinginkan suhu badannya. Apakah sah mandi wajibnya? Gak sah. Atau ke berikutnya. Dia mandi mengguyurkan air ke seluruh badan. Untuk membersihkan kotoran supaya badannya gak bau. Sampai dia betul-betul niat apa mandiwa, wajib amalannya kurang lebih sama. Apa yang membedakan niatnya? Nah, sehingga niat itu dengan dua tujuan, yang pertama untuk membedakan antara ibadat dengan kebiasaan, dan untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain poin yang terakhir karena sempitnya waktu aksamunnas finiyati wa mudammirya yang terakhir umat manusia kalau dilihat dari niatnya terbagi menjadi lima golongan tidak ada yang keenam umat manusia kalau di Lihat dari niatnya terbagi menjadi lima golongan, tidak ada yang keenam. Dan semua diantara para hadirin yang ada di masjid ini masing-masing mengetahui. Satu diantara kita termasuk dari golongan yang keberapa. Yang pertama kata para ulama, Yang pertama kata para ulama, Golongan yang pertama ini Setiap amal ibadahnya Niat selalu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini golongan yang paling beruntung Apapun amal yang dia kerjakan Tujuannya untuk mengharapkan Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dia berharap dimasukkan ke dalam surga Dijauhkan dari api neraka Tidak melihat siapapun Ini yang pertama Dan ini sifatnya kaum muk. Mukminin ini sifatnya mereka. Mudah-mudahan kita semua masuk pada golongan yang pertama. Ini golongan yang paling beruntung. Golongan yang kedua anya kuna l amaluria an Golongan yang kedua amalan dia ini full mutlak dipenuhi dengan riyah, tidak ada ikhlasnya sama sekali. jadi setiap sholatnya dia tujuannya supaya dilihat manusia ketika dia sodako diusahakan, panggil wartawan media elektronik, cetak maupun tulis supaya tersebar bahwasannya orang ini dermawan amalan ibadahnya misteri Berarti kalau enggak ada manusia dia enggak akan mengerjakan ibadah tersebut. Dan ini tidak mungkin keluar dari seorang mukmin karena ini sifatnya apa? Munafiqin, sifatnya orang-orang munafik. Wa <tuh> idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unannasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan orang-orang munafik kalau mereka bangkit salat dalam keadaan malas separuh hati dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja itu pun kalau dilihat manusia oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah salat orang-orang munafik yang paling berat ini apa salat subuh dan sholat isya, kenapa? karena malam hari gak kelihatan mereka zaman dulu gak ada obor, gak ada lampu gak ada penerang, gak ada soklet gelap jadi ketika gelap mereka gak hadir di masjid Nabi Ali salat wasalam bersabda azkalus salat alal munafikin salatul fajr wasalatul isha kalau ya'lamuna ma feehuma la atoohuma walau habwa kalau sa'adajja mereka tahu apa yang ada pada salat isya dan salat subuh niscaya akan datang dalam keadaan meragak kalau mereka tahu kata hamamtu an amurah bisalati fa tuqa hampir-hampir saja kata nabi Aku perintahkan salah seorang untuk menegakkan sholat. azan dan iqamat. Fayusalli bin nas. Aku utus satu di antara mereka untuk menjadi imam. Mensholati kaum muslimin. Wa antalik wa ana birijalin ma'hum hatab. Kemudian aku pun berangkat bersama para pemuda. Rijal. Pasukan-pasukan. Yang membawa kayu bakar. Ilah kaum menlaya syhaduna solat kita datangi kaum kaum yang tidak mengerjakan solat fauharik buyutahum binar kami bakar rumah rumah mereka dengan api ini peringatan dari nabi ada solat tuasa nah ini solatnya orang orang munafik tidak sholat kecuali supaya dilihat manusia Tidak dilihat tidak sholat mereka Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Kenapa sholat Isya Waktu sukunah Warraha Karena Isya itu waktu mereka tenang dan istirahat Dan sholatul fajr Waktu lezzatinna Fajar waktu Di saat lezzatnya tidur Tambah malas mereka untuk keluar Ini sholatnya orang-orang munafik Golongan yang ketiga Aniaku nalar amalulillah wa yushariku huriyah. Golongan yang ketiga ini dia ketika menjalankan ibadah niatnya karena Allah dan juga ria. Dia gabungkan yang golongan pertama dan golongan ke kedua. Dia salat Allahu Akbar niatnya karena Allah dan supaya dilihat manusia digabung. Ria berpartisipasi di situ. Nah. Mulai awal ibadah, digabung sama dia. Memang niatnya kepada Allah, dan juga supaya dilihat manusia. Ini apa hukum amalannya? Kira-kira apa hukum amalan tersebut? Hah? Amalannya? gugur. Amalannya batal, tidak diterima. Ini yang ketiga. Yang keempat. An yakunal amalu lillah. Ibadah dia kerjakan karena Allah subhanahu wa taala Allahu akbar. Dia solat ikhlas. Kemudian datang riak di pertengahan ibadah. Faham insyaAllah para hadirin. Nah pembagian pembagian ini. Yang keempat di awal solatnya ikhlas karena Allah. Di tengah-tengah ibadah datang riak. Ini bagaimana hukum? Nomor empat ini Tidak keluar dari dua keadaan Ini mohon diperhatikan Poin yang keempat Tidak keluar dari dua keadaan Keadaan yang pertama An la yartabit amalu biakhirki Keadaan yang pertama ini Kalau sebuah amalan Awalnya gak bersambung dengan akhirnya Sekali lagi Amalan ini awalnya gak bersambung dengan akhirnya Contoh saja kita punya 2,000 rupiah. Satu lembar di kesak sebelah kanan, satu lembar di kesak sebelah kiri. Datang satu fakir miskin, anak pakai pakaian compang-camping, miskin. Pak, dengan makan, tidak punya uang. Kita iba merasa kasihnya. Kita keluarkan uang yang sebelah kanan satu lembar seribu. Kita kasihkan dengan penuh ikhlas, merasa ibadah Dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah apa namanya? Soh. Sodakoh. Dia ikhlas karena Allah. Lima menit berikutnya datang satu fakir yang kedua. Dengan pakaian compang camping yang keadaannya mungkin lebih parah daripada keadaannya yang sebelumnya. Dia keluarkan seribu rupiah dari sebelah kiri. Tapi ketika dia keluarkan Hendak dikasih Lewat bosnya Bosnya lewat Saya ini karyawan teladan Dia keluarkan seribu melihat bos Supaya tambah tahu dia Kalau aku adalah orang yang bukan pelit Dia kasihkan Maksudnya niatnya apa So? Sodakoh, karena yang pertama dan yang kedua ini enggak bersambung ibadah yang ikhlas tadi sah, yang kedua enggak, enggak sah karena enggak bersambung. Contoh yang lain, satu anak membaca Al-Quran, اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن عَلَمْ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Setelah itu Datang calon mertua. Datang calon mertua. Galain al insan la yathqa al ra'ahu istghana. Inna ila Rabbi kerujia arayta al laziyana abden iza salla. Dilengkuk-lengkukkan suaranya. Mat yang panjangnya dua melar menjadi enam harokat. Dibagus-baguskan suaranya Supaya mertua dengar Waduh Calon mantuku korik Quran Bisa jadi setelah kawin Tidak ngaji nah, Di sini ikhwani kumullah, Karena tidak berhubungan Lima ayat yang pertama Sah apa tidak sah Diterima di sisi Allah Ayat yang berikutnya Tidak diterima bahkan dia apa ber Berdusa ini keadaan yang pertama. Nampak dari poin yang keempat. Keadaan yang kedua. Ini letak permasalahan. Kalau ibadah tersebut bersambung, tak bisa dipotong-potong. Contohnya apa? Ah, solat empat rakaat tak bisa dua rakaat separuh, dua rakaat separuh, karena solatnya empat rakaat. Rakaat dua pertama ikhlas, rakaat dua berikutnya datang riak mangkanya ikhwanin afillakumullah syukriya kalau sudah masuk kadang-kadang kita enggak tahu samar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memperingatkan dengan kiasan apa? Kazzabibun naml ala safatim sauda riya syirik ini kalau sudah masuk seperti jejaknya semut. Ana tanya kepada antum sekalian, bagaimana kita bisa melihat jejaknya semut? Hah? Enggak bisa kan? Jelas enggak bisa, kecil. Jejaknya semut nggak bisa kita lihat, katanya Nabi Al-Sawfatin Sauda semut tersebut lewat di atas batu yang warnanya hitam, tambah nggak bisa dilihat. Sudah jejaknya semut lewatnya di atas batu yang warnanya apa? Hitam. Sabda Nabi: Fiul Matil Leil di malam yang kelam. Tambah sudah nggak bisa dilihat. Jejaknya semut berjalan di atas batu hitam di kelamnya malam. Ini kadang-kadang riak kalau sudah masuk terlena seorang Muslim. Makanya Nabi Alisulah telah memberingatkan kepada kita. Ahwafu ma'akofu alaikum min al dajjal yang aku takutkan lebih daripada Masihud-dajjal ashirkul kafi syirik yang ringan atau syirik yang samar-samar. Ya aku murah julu seorang hamba yang berdiri mengerjakan solat Fayyuzayin solat tahu kemudian dia hiasi solatnya. Tujuannya apa? Lima يَرَمْ مِنْ نَظَرِي رَجُلِينَ Karena dia tahu ada orang melihat Tidak sadar Kita kembali kepada Klasifikasi tadi uh, Poin yang keempat Keadaan yang kedua Kalau amalannya bersambung Sudah Nah, Kalau amalannya bersambung Ikhwani afidhakumullah Maka di sini sekali lagi tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, hamba tersebut berusaha untuk menolak. Dia berusaha untuk menolak. Dalam sholat, ada ria, dia tahan. enggak haram ini hukumnya, enggak boleh. Dan dia terus berusaha ikhlas. Maka ini sholatnya apa? Sah. Karena Nabi saw bersabda, inna Allah taajazaan ummati ma'hdhdath biha anfusaha, ma'lam ta'taklam atau ta'aml. Allah subhanahu wa taala memaafkan bagi umat manusia yang sifatnya bisikan-bisikan hati ini kan bisikan-bisikan hati, selagi dia tidak berbicara dan dia tidak amalkan. Keadaan yang kedua, kalau ternyata hamba tersebut di pertengahan solat masuk riak dia merasa enak, dia merasa nyaman dengan riak tersebut, dia terlena. Maka ini amalannya apa? Amalannya tertolak Keadaan kelima yang terakhir Golongan yang kelima yang terakhir Datangnya riak setelah selesai ibadah Tadi awal ibadah Pertengahan ibadah ini riak datang setelah selesai ibadah Riak kadang-kadang Masuk setelah apa Selesai ibadahnya Seperti seorang hamba yang bersedekah Dia ikhlas karena Allah Kemudian setelah itu umat manusia memuji dia Kemudian dia senang atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Di sini ikhwani afidakumullah, golongan yang kelima ini tidak ada masalah dan tidak bermudarat kepada ibadahnya. Bahkan ini merupakan kabar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan. Nabi bersabda, tilka ajil busyrah mukmin ketika ditanya seorang hamba yang beramal kebaikan. Kemudian mendapatkan pujian dari umat manusia, sabda Nabi Alaihissalam itu merupakan kabar gembira bagi mukmin tersebut yang disegerakan di dunia sebelum kabar gembira nanti di akhirat. Subhana Rabbi kalaulaizzati ama yasifun wassalamun adal murserin walhamdulillahi rabbil alamin.